Banca Transilvania ți prezintă România direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Ați auzit la știri, nu o să repet foarte mult, declarația de ieri a doamnei Angela Merkel, cancelarul german, care a pus toată lumea pe jar, am citit mai devreme un articol pe The Economist care încearcă să interpreteze, toată lumea încearcă să înțeleagă exact până unde poate merge Germania în această direcție, după această declarație. Pe scurt, doamna Merkel a catalogat drept aproape încheiată vremea în care încrederea prevala într-o aparentă aluzie la relațiile foarte proaste dintre Europa și Statele Unite, puse la grea încercare, zice AFP, în timpul turneului efectuat de președintele american Donald Trump în Europa. Aceasta este situația după summitul NATO de săptămâna trecută și după întâlnirea G7 din Sicilia din, de la sfârșitul săptămânii, în care s-au discutat de la probleme climatice până la ISIS și NATO, contribuții, infrastructură și ce facem mai departe. Mesajul, zic cei de la Die Economist, are vreo patru valențe, inclusiv pentru americani, dar și pentru europeni. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui, unei analize făcute de Foreign Policy. Săptămâna trecută v-am vorbit la pastila Bizidei despre ea, despre un acord făcut între Germania, Cehia și România de creare a unor divizii blindate comune care să lucreze, adică împreună în, sens, împreună, în sensul acesta. Spuneau cei de la Foreign Policy, care e de fapt o publicație editată de Washington Post, că Germania se mișcă treptat, treptat, subtil, tacit, către crearea unei armate europene, ceea ce ar fi ok, numai că, deocamdată, Germania, mi se pare mie, e încă departe de a putea asigura securitatea Europei, dacă să zicem NATO sau America s-ar retrage din această poveste. Nici vorbă de așa ceva, de fapt administrația Trump, dar aici trebuie să puneți niște ghilimele când spun administrația Trump, a propus deja și găsiți pe Hotnews integral materialul de acum câteva ore, o creștere de 40% a bugetului Pentagonului dedicat apărării țărilor din flancul estic al NATO, România, Bulgaria, Polonia și țările Baltice. E o propunere pentru anul fiscal 2018... Suplimentarea ar consta așa, în exerci exerciții și poziționarea de trupe, 6850 de soldați americani ar trebui să participe permanent aici, la prezența prin rotația unei brigade de luptă mecanizate în statele Baltice, Polonia, România și Bulgaria, prezența aviației americane în zonă și operațiuni de intelligence și contracarare a propagandei ruse. În mod evident, apăsarea pentru noi ăștia din Estul Europei în momentul de față este amenințarea rusă și înainte, dar mai ales după anul 2014, când Rusia a început să-și dea vecinii cu capul de masă, invadând Ucraina și așa mai departe. În același timp, însă, cred că trebuie să ținem coș și de contextul general european, de tendința țărilor vest-europene de a face o Europa și mai unită, deci și la relațiile economice extrem de importante pentru o țară ca România. De aceea, când punem în balanță, când zicem Germania sau Statele Unite, sper să nu fim niciodată puși să alegem între Germania și Statele Unite, trebuie să ținem cont și de relațiile economice, care sunt extrem de importante pentru noi, că murim de foame, nu știu cum să vă spun, avem o economie uh, integrată, o economie deschisă, în care, atenție, investițiile americane, din păcate, nu joacă un rol foarte important, spre deosebire de cele germane. Deci, recapitulăm. Germania e foarte importantă din punct de vedere economic pentru România, Statele Unite sunt extrem de importante pentru apărarea României. Germania și Statele Unite se cam ceartă. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este în cine aveți mai multă încredere? Noi către cine tragem mai mult, cum ziceau bătrânii odată? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. Eu o să mă pronunț cât mai puțin, pentru că v-am zis și la pastila Bizidei destul de multe. Am scris și pe site în acest weekend și m-am cam pronunțat, ca să zic așa. Bună ziua, Claudiu! Bună ziua, domnul Moise! Vă ascultăm! Uh, cred că mesajul domnului Merkel se încadrează în ideea aceasta de a face până la urmă o federație europeană. Deși la Marei britanie și distanța pe care administrația Trump o arată față de Europa, ne îndeamnă. Cel puțin pe lideri europeni îndeamnă spre acolo. La un moment dat, o, la un moment o, dat o chiar în linia ceea ce spuneți dumneavoastră Claudiu, la un moment dat chiar i s-a atras atenția, dar nu de către Merkel, ci de către Juncker, să nu mai încurajeze spargerea Uniunii Europene, dacă mai țineți minte, acum vreo lună de zile înainte de alegerile din Franța. Prin da, da, și, pe care le -a și, și domnul Iuncăr atragea atunci atenția că este nevoie de Europa pe multe viteze. Ceea ce ar fi fost, cred eu, după părerea mea, o îndepărtare a unor țări care nu își îndeplinesc îndatoririle și păstrarea unui nucleu puternic în jurul căruia să se formeze o nouă Uniunea Europeană, dar de această dată, fără suveranitate statală a fiecărui membru, ci o federație. Cu suveranitate mai restrânsă, da, dar atenție... În acest context ar putea face o armată a Uniunii Europene pentru că ar fi de fapt o armată a unui stat federal, unit. Ok. Și deci noi încotro ne ducem în opinia noastră sau unde ar trebui să... Ținând cont de faptul că, așa cum a spus, economia noastră depinde mai mult de Uniunea Europeană decât de Statele Unite... Așa e poza acum. Acest lucru se poate schimba, adică, totuși... La modul în care noi știm să administrăm uh, investițiile străine, cred că va mai greu să ne schimbăm. Cred că vom merge cu curentul. Adică vom rămâne cu Germania, că e mai aproape de noi, și vom păstra uh, investițiile pe care deja le avem, mai repede decât am forma altele noi. Să înțeleg că aveți mai multă încredere în Germania, Claudia, Aceasta e întrebarea în momentul de față. Da, adică pentru că mai aproape că... de noi. Am mai, am mai așteptat pe americani, mai așteptat americani și în, în anii 40 și au venit cei mai aproape de, de noi, rușii. Vă mulțumesc pentru telefon. 599, argumentele sunt cele mai importante în această discuție. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua, dumneavoastră și auză dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, ar fi neplăcut să ajungem la lege între cele două, iar dacă ar fi, ar trebui o politică de mijloc unde poate găsi o cale de echilibru, o diplomație maxim, iar, ca să fiu scurt, dintre cele două aș merge, cum a spus și domnul dinainte, pe ideea unei apropieri de Europa, având în vedere că suntem pe continentul european, că suntem în Uniunea Europeană și ne-am dorit acest lucru și bazându-ne pe politica puțin greu de văzut în viitor la Statelor Unite sub noua conducea lui Trump, care astăzi joacă într-un fel și nu ne poate să joace puțin altfel. Nu ne-ar expune mai mult asta pericolului rusesc, având în vedere faptul că, ok, Europa... Încă nu are o armată europeană, încă nu are o politică comună în domeniul apărării, sau adevărat. oricum e destul de limitată. Asta e adevărat, are timp să și-o facă și nu suntem în război în momentul de față cu nimeni. Sunt doar niște politici externe puțin dezechilibrate, dar nu, în momentul de față nu suntem atacați, nu suntem într-un Iar, dacă stăm să calculăm un lucru foarte interesant în ultimul timp, se fac foarte multe exerciții militare, se fac pentru situații de urgență. Da. Am văzut că la exerciții rezultatele sunt foarte bune, dar, din păcate, în momentul în care trebuie transpus, în momentul obiectiv, atunci când se întâmplă acel uh, eveniment neplăcut, atunci apar problemele. Și testele nu mai dau aceleși rezultate cum a fost atunci când eram într-o situație pur teoretică. Am amestecat puțin Și lucrurile. Decizia vezi politică, vezi... atenție, da. dacă vă referiți la decizia politică, da, aceea e un pic altceva decât reacția militară. Exercițiile care se, se fac de... acum, că vă spuneam că începe uh, săptămâna asta, joi, dacă nu mă da. înșel, ajung va fi, o să vedeți peste tot în țara noastră, dar mai ales în zona de sud, o concentrare extraordinară de tancuri, avioane, elicoptere, tot felul de lucruri e și weekendul la liber, da? e un mare exercițiu, e abia primul dintr-o serie de exerciții care vor avea loc permanent în această zona noastră. Deci, militarii se pregătesc pentru o reacție foarte rapidă, dar, bineînțeles, politicienii sunt cei care trebuie să zică, domnule, s-a întâmplat ceva, suntem de acord să activăm articolul 5 și așa oh, mai departe. Mai. Asta, asta e problema. Până când Senatul American și președintele va decide să ne ajute pe noi, cred că mai repede primim ajutor din partea Europei iar aceste exerciții, nu știu, poate vreți mai multe informații, participă nu doar trupe americane. Nu, nu mai multe Participă NATO. Da, așa și Participă, din ce am văzut, din, nouă, ziua, țări țări. din nouă țări participă. Din țări, majoritatea fiind pe continentul european, Cred parte. că și din Germania. Da, vă mulțumesc pentru telefon, da. Bogdan. Mulțumesc mult. Constantin, bună ziua. Constantin? Da. Bună ziua. Bună ziua. Vă mulțumesc că ați așteptat, vă ascultăm. Păsare. Rău dau un exemplu. De exemplu, într-o familie nu se mai pune întrebarea de partea cui ești, în primul rând, a părinților și copiilor sau a verișorilor. E clar că suntem într-o familie europeană, indiferent că începem cu Germania și terminăm cu Italia sau Polonia. Și din punctul vostru de vedere, suntem frascu și verișori cu americanii sau cum? Că n-am înțeles comparația? Exact, exact asta a fost comparația. Okay. Încă, în primul rând, văd Uniunea Europeană nu așa cum ea a descris al literam, ca o Uniune economică și politică, ci una culturală ceea ce e cultural, devine și sistematic. Din punctul ăsta de vedere, dacă vreți așa să ne revendicăm și noi din spațiul cultural occidental, să știți că nu e nicio diferență între cultura occidentală din America și aia din vestul Europei. Adică... De acord. Tot, tot Occident este și acolo. Okay. Doar că noi suntem la granița de est a Occidentului. Nu suntem la est, în estul Europei, așa cum tot spunem, ci suntem la granița de est a Europei, așa. la Occidentului. Și atunci, mi se pare normal că alegerea noastră să fie Germania. Putea să fie, dacă prima puterea ar fi fost Italia, ar fi fost alegerea noastră Italia. Dar Ungaria da. nu vă place? <laughs> uh, <laughs> nici <laughs> de cum. astea între noi și Ungaria sunt, părerea mea, temporare și încă au fost niște conflicte relativ recente, dar le vom depăși și place. Cum spuneți dumneavoastră, aș vrea, înainte să mergem cu discuția mai departe, să vă mai gândiți la un aspect... Uh, interesul americanilor interesul general strategic al americanilor încercând să simplific foarte mult și riscând chiar să enervez niște specialiști în acest domeniu. Prezența americană în Europa după al doilea război mondial s-a justificat ca protecție pentru Europa. Asta a fost sensul NATO până la urmă. Dacă, întrebare. Dacă Germania și alte țări occidentale își fac apărarea singură singure, care mai este interesul american în Europa. Că noi tot zicem, hai domnule, să ne ajute americanii, să vină încoa, să-i stăvilească pe ruși. Uite, ăsta poate fi, să zicem, dar pentru că Rusia e o putere continentală, tot are tendința să vină încoace peste noi. Gabriel, bună ziua! Bună da. ziua! Vă ascultăm! A, dumneavoastră ați spus problema în termenii are cum distinct, din punct de vedere militar și din punct de vedere economic. Din punct da. de vedere militar este evident că nici o țară din Europa nu poate face față într-o confruntare cu Federația Rusă. Iată. E discutabil ceea ce spuneți acum să știți Federația Rusă este putere nucleară Mai avem două puteri nucleare în Europa Da, da, dacă comparăm numărul de focoase nucleare Și, urmă, nici nu e relevant Nu -are, are sens să, cu... să, să facem un... astfel de comparații Iată. Ok Deci, din punct de vedere militar Mie mi se pare că singura opțiune sunt Statele Unite Să nu uităm că, așa cum a zis antevoritorul meu Ei sunt un fel de verișor, Verișorul a venit și a făcut un scut la DVS Iată. Iată. Trebuie să-i anunțăm Iată. și pe ei, doamne, și pe Nens, că Că în rude, Iată. că poate ei nu știu Ok da. Din punct de vedere economic... Vedeți că scutul, de la, că scutul de la Deveselu e operat de NATO. A fost făcut de americani și predat NATO. În momentul de față nu e un scut american la Deveselu, e un scut NATO. Da? da a, la antirachete. Inițiativa totuși a plecat de la Statele Unite. Nu numai la... inițiativa, și tehnica. E tot al lor. Adică... Dar este operat de către Alianța nord atlantică nu de către Pentagon, scutul de la Deveselu. Da, dar eu tot să subținiesc că influența în introducerea sau montarea acestui scut la defestelul, eu zic că în mare parte a devins în Statele Unite. Donle, sunt cei mai tari incontestabil, pe partea asta militar americanii. N-avem ce să dezbatem din acest punct de vedere. Da. Unde vreți să ajungeți? În punct vre vre ajungeți? Economic, de economic, altă parte, spuneam că e clar că investițiile, nu am dat de, de ultimă oră, dar cred că sunt mai mari investițiile germane în, în România. Atunci eu zic că o variantă ar fi să facem în așa fel încât să crească și investițiile americane, măcar la nivelul 8 în România, pentru că dacă ei vor avea interesul să-și apere investițiile, sigur vor, vor proteja România. Păi uite, în planul despre care vă spuneam, el include o investiție de 3 milioane de dolari pentru îmbunătățirea infrastructurii de utilități la baza din câmpia Turzi și una de 2,2 milioane de dolari pentru baza de la Mihail Kogălniceanu. Dar bănuiesc că nu la asta vă refereați, nu-i așa, Gabriel? dar sabășe, sunt un punct foarte bun de plecare. Deci în care aveți mai multă încredere? Nemții în americani, cu cine tragem noi așa mai? Militar în americani. Militar, ha? Le separăm. Le zicem să vină pușcașii și mărini, dar investitorii nemți în același timp. Uh, știți care Vă mulțumesc, Gabriel. Știți care e problema cu genul acesta de filozofie? Sigur că e ideal un astfel de caz, dar gândiți-vă la România anilor 90, a lui Ion Iliescu în special, deci nou, începutul anilor 90, când o alegere clară între Rusia și Europa nu a fost, de fapt. M mă rog, a fost, la um de la un moment dat încolo a fost, din cauza colapsului Uniunii Sovietice, sau un exemplu și mai bun, gândiți-vă la Ucraina sau la Republica Moldova. E un vechi proverb care e comun acestui spațiu pe care l-au repetat și Ianucovici și cum îl chema pe președintele comunist al Moldovei, că scapă numele lui acum. Uh, vițelul care suge la două oi e cel mai fericit, da? e, noi îi zicem cu mielul. Ei, s-a dovedit că nu e. Ucraina e pilaf astăzi, iar Republica Moldova nu se simte deloc bine. De aceea s-ar putea ca la un moment dat să nu putem face astfel de opțiuni sau să nu fie o idee bună. Bună ziua, Alex! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Am o singură întrebare. De-a lungul istoriei poporului român de la 10 bani încoace, da. când am ieșit noi învingători, am câștigat sau am pierdut ceva? E greu de mea este că eu nu am încredere nici într-un, nici, nici în altul. Unde de o cu tine, dar tot timpul am văzut că și după al doilea război, și după primul război, tot timpul am că am stat la masa învingătorilor, dar am ieșit în pierdere. E, e exact pe dos. N-am prestat la masa învingătorilor, nici măcar da, după da. primul război mondial, să știți. Asta e perfectă realitate. Dar Iar după al, am fost, după al doilea să... am fost la masa învingătorilor, chiar dacă am făcut operațiune ample împotriva Germanii. Exact, exact. Deci, unde vreți să ajungeți? Ca toată lumea ne ostracizează, sau care Deci, nu, eu aș, aș întreba, de ce nu am putut noi să rămânem sau să devenim stat, stat neutru, precum este Elveția. De ce? că nu, deci, vedeți, Această întrebare e foarte interesantă. Moldova se crede un stat neutru. Neutralitatea asta este foarte relativă vis-a-vis -vis de tine însuți, adică poți să te declari tu cât ai vrea, important este să o recunoască toți, dar absolut toți ceilalți. Da, ai dreptate. Deci, lăsați-o pe asta cu neutralitatea, că la Elveția au existat niște interese ca să existe acea neutralitate. Toate da, celelalte neutralități au fost noi încălcate fluierând. Da. Da. Noi sunt la periferie și chiar nu se ferite. Deci, aveți un, de Alex, aveți un răspuns la întrebarea mea? Aveți mai multă încredere? Nu am încredere nici într-un nici într -un. Vă mulțumesc. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. N-am zis că e o dezbatere ușoară, e o dezbatere grea, însă pe care o să tot avem sub diferite forme în acești ani de reformare a Uniunii Europene pe toate planurile, nu numai economic, monetar, militar. 0372069599, bună ziua, Mihai! Mihai, dați încet! Bună ziua! Ați dat încet? Personal consider că România trebuie să meargă pe mâna Germaniei. Pentru că ați fost noastră în Germania, dar n-ați ajuns în America. <laughs> Și eu la fel. <laughs> Mihai? Mihai? Mihai nu mai are alte argumente. Vă mulțumesc, Mihai. Bună ziua, Bogdan! Salut, Moise! Vă ascultăm. A, așa, nu cred că putem separa problema asta militară de cea economică. Eu cred că, de fapt, Trump nu prea știe ce s-a întâmplat în ultimii 40 de ani în Europa, și în Statele Unite, bineînțeles, nu știe că, de fapt, diferențele alea de bani de la armare erau plătiți de Europa ca diferență de petrol, pentru că Statele Unite cumpără petrolul mai ieftin. Mm. Și. Po -po Na, nu, n-am înțeles asta, ultima parte n-am înțeles-o. Statele Unite au un preț preferențial la petrol față de Uniunea Europeană pe care unul european îl acceptă și spun, bun, noi vă nu, atenție Nu, nu stați așa un pic, stați stați, da. stați, stați, stați, că le încurcați rău de tot. Deci, într-adevăr, cotațiile pentru crudul de la New York sunt mai mici decât pentru uh, Brentul de la Londra. La asta vă referiți noastră? Da, la faptul că noi, în Europa, noi în în mai mult. Nu, mai a, că, a, bani, asta pentru da. că sunt niște surse diferite de furnizare. Da, dacă ați dacă, da, dacă vrut vreau. să spuneți că America se înarmează foarte mult ca să aibă petrol mai ieftin și creează tot felul exact. de războaie prin golf, e o altă discuție. Exact. Dar nu e un preț Achec. plătit de europeni pentru americani? Nu, a fost un preț preferențial pe care îl au stat reunite, nu? De la cine e preferențial? Există produse care sunt disponibile doar în Statele Unite și nu sunt disponibile în Europa. Mi se pare că amestecază foarte mult lucrurile. Ce au americanii și noi nu? Deci au diferent, au o piață numai a lui, în care europenii au zis noi nu vom intra și vă dăm voie să vă dezvoltați produsele voastre comerciale și să obțineți prețurile pe care le vreți. Nu există așa ceva, să știți. Eu nu am cunoștință de așa ceva. O să vedeți, sunt foarte multe teorii care spun că tot ce se întâmplă în momentul ăsta e datorită faptului că în Rusia există un excedent de petrol, care trebuie să fie consumat. Sunt, atunci... sunt de acord cu dumneavoastră că Rusia are o mare problemă de când a scăzut prețul petrolului. Pe petrolului? A... Exact. Apropo, vreau să completez la ce a zis la un moment dat Claudiu sau Bogdan. Deci aici e un... că avem tot timpul să facem alianțe. Nu e chiar așa. Da. În Rusia nu. tică e exact. un ceas în momentul de față, da. pentru că de, de la căderea prețului petrolului și gazelor, Uh, ei au niște probleme de finanțare, bugetare, foarte mari. Iar ceva trebuie să se întâmple ca ei să supraviețuiască având ca principală sursă bugetară exact exploatarea țițeiului și gazelor naturale. Iar tăia se închide în momentul ăsta din ce în ce mai mult cu Macron, care nu se pare că nu va fi pro-european și atunci Cum ei să nu fie pro-european? Macron este nu, foarte pro-european. asta zic, se pare că e pro-european și atunci rușilor li se închide fereastra de oportunitate de a Europa. Nu sunt convins. Mare atenție, Macron este acel tip de european care vrea exact debarasarea de țările care nu țin pasul și eventual pun frâne în luarea unor decizii ale vestului Europei. Exact. Dar în momentul în care va fi o chestie de dat sau nu, cu siguranță va fi foarte clar. <laughs> Eu nu cred că va alege Rusia în detrimentul Europei. Ok. Și din punctul ăsta de vedere cred că Uh, A trebuit să mergem cu Europa mm. Pentru că Statele Unite sunt ok Nu să le spunem în față Nu ne interesați Dar totuși suntem aici Lângă celelalte state ale Europei Și nu putem să le spunem lor nu Punându-le la american, da. Bine. Vă mulțumesc pentru opinii, Bogdan. Țineți, încercați să, să vă duceți puțin în istorie și să faceți analogii ca să înțelegeți asta. Adică, ok, noi ne considerăm europeni, însă construcțiile europene, așa cum se pregătesc ele în momentul de față, pot include România cu condiția ca România să poată ține pasul cu ele. Ceea ce încerc să vă spun este uh, să vă duceți înapoi în timp, de, chiar de la crearea statului România adică după războiul Crimei din 1853, cred că s-a terminat în 1856, dacă nu mă memoria. Încercați să vedeți acolo interesele statelor occidentale împotriva unor interese ale Rusiei, în care, sigur, în această întâlnire de vectori, s-au mai întâmplat niște lucruri legate de noi. Adică, cel mai bine ar fi să vă gândiți că fiecare are interesul lui, pe care și-l joacă, poate, în legătură și cu noi. Asta cu frăție, cu aceeași cultură, cu... Hai să fim totuși serioși, că suntem oameni maturi. Tuturor, inclusiv în Europa Occidentală, le teamă de Rusia. Și asta s-ar putea să fie în beneficiu unor state din Estul Europei, cum e și a noastră. Bună ziua, Marian! Marian, Alo. bună ziua, vă ascultăm! Da, bună ziua, vă salut! Vă ascultăm! Da, da, vă ascultăm! Ce să spun, noi... Nu suntem, suntem obligați să avem aceeași politică și cu cu, nații, cu, cu europenii noștri. Nu putem să fim în afara Italii, în afara intereselor Poloniei și a vecinilor noștri. Deci trebuie să avem aceeași politică, nu putem să, să fim diferiți de ei. Ok. De ce? N-a mai fost și altă dată. Adică, știți, noi ne considerăm integrați în Europa, dar ei nu prea ne consideră pe noi integrați și vi se pare că am făcut bine dacă am fost în alte noi? Eu cred că ar trebui măcar de acum încolo să, să facem, să fim corecți cu noi și cu urmașii noștri. Ok, deci Marian, înțeleg că dumneavoastră sunteți genul de român care își dorește o mai mare integrare europeană a României și ați fi gata să sacrificați pentru asta ajutorul militar american. Am înțeles bine? Nu neapărat, nu știu dumneavoastră a spus problema ori albă, ori neagră. Cred că nu se va ajunge aici. Politica e destul de grea și nu cred că o să se ajungă aici. Probabil o să ajungă undeva la gri. Nu cred că o să se ajungă probabil că aveți să ne avea dreptate. pe mâna rușilor. Marian, probabil că aveți dreptate cu condiția, cu condiția să fim pregătiți în cazul în care se întâmplă așa ceva. E bine să pui rău înainte fără a ajunge totuși în situația de a te plânge de drobul de sare. Că oricum și dacă te plângi, mare lucru nu faci. De aceea acest tip de dezbateri sunt utile și cred eu că ar trebui să aibă loc în societatea noastră cât mai des. Chiar dacă nu se va ajunge acolo, sub o formă sau alta, aceste uh, adversități între marile puteri întotdeauna au existat, iar acum par să se acutizeze. Să ne gândim, nu se va întâmpla asta. Citiți despre primul război mondial. Nimeni nu credea când a izbucnit că va dura atât. Toată lumea zicea, nimeni nu-și permite un astfel un război în momentul de față. Nu va fi ceva serios. Nu va fi decât o vară. Astea erau titlurile din presa vremii, să știți. Dacă vreți, s-ar putea să le și public unele dintre ele pe site. Bună ziua, Ovidiu! Cine v-am regăsit. Vă ascultăm. Uh, da, am urmărit și eu toate comentariile dinainte. În același timp, așa, pentru că vreau să. Dați încet radio, video, că nu, nu așa. În același timp, doi dintre ei au adus vorba despre războiele mondiale și cel puțin cel de al doilea. Dacă ne amintim bine, nemți i-am omorât în momentul în care ne-am întors împotriva lor, și eu cred că țin minte și o să țin aminte în continuare toată treaba asta, L avem pe Iohannis președinte, și tot nu se uită ăsta cu patrui la noi. În același timp, americanii ne-au lăsat baltă pe noi. Dar, deci, din punctul meu de vedere, mai trebuie niște conștientizare. Asta stați, că ați amestecat niște lucruri. La un moment dat, în da. am simțit nevoia să vă amendez și n-am putut că v-ați dus înainte. C -c -c când da. ne-au lăsat pe noi, americanii baltă? Păi, când? La alta, nu? În momentul în care s-au discutat despre noi. Păi, ce prășisem porumbul da. împreună sau ce aveam noi cu americanii? Până Pai atunci nu ne Ne-au omorât, ne-au luat pentru 20 de ani. Deci, în timpul războiului. Americani? Că... Da, păi, ca, Bună deci eu și după aceea americanii înainte, da? Nem în timpul războiului. Ia uitați-vă dumneavoastră să ca. vedeți cât erau exploatații germane, cât erau olandeze în România în perioada interbelică. Erau destul, dar americanii erau cu petrolul cel mai tar la noi. La nu cred că e adevărat ce spuneți, oamenii. nu am o statistică în față. Nu am o statistică da. în față, dar nu cred că e așa cum spuneți dumneavoastră. Oricum, de 5 da, încă o dată. e normal, trebuie să vă spuneți punctul de vedere, dar însă eu am bunicii care au trăit pe vremea respectivă și m-au explicat foarte multe lucruri. De ce se întâmplă atunci și de descar bunicul meu, chiar a fost un om politic. da? Okay. În cauza asta pot să vin cu niște argumente. Dar nu contează și noi. -am deci, americanii spuneți de timp, că da? ne-au dezamăgit, lăsându-ne da. în mâna rușilor. Exact, exact. În vreme, în vreme da. cenemții, încă nu se uită cu patru ori la noi, pentru că nu au uitat de... ca am întors armele împotriva lor. Deci, nu noi acum. Să facem. Acum, dacă o luăm un pe, pe tema, nu știu dacă permiteți este treaba asta, dar pe tema profeției biblice, la un moment dat în Daniel să vorbește despre faptul că uh, un chip care la sfârșit are picioarele parte de lut, parte de metal și nu se pot uni unii cu alții și sunt explicații și politice pe tema aceasta. Deci, Europa, după părerea Bibliei, nu va fi, nu va ține. Deci, e bine să-i lăsăm părinții de parte. Deci, dumneavoastră spuneți de că Biblia profețește spargerea Uniunii Europene. Exact, exact. Eu asta cred că bateți câmpii, iertați-mă că vă adresez atât de în direct. Vede. În curând o să vedeți lucrul acesta, asta și vede de altfel, că se rupe ușor ușor, de acolo, de colo. nu ține, nu ține, <sighs> okay. da? o dată. Așa, americanii în stai, schimb stai, stai. mai să mergeți mai departe. Deci, Biblia spune că Europa nu, nu va ține. Nu va ține. Deci, nu va ține. noi ar trebui deci, să. Deci, se ce? va rupe, da. da, da. Uh, americanii, în schimb, împreună cu Vaticanul, vor conduce lumea la vremea aceasta. Și bine ați fi să ne dăm cu Vaticanul, că atunci o să ne punem bine cu toată lumea. Sau, cel puțin, cu americanii, care, după cum se vede, devin poliția mondial numărul unu, încet, încet, încet, încet. Chiar dacă mai devreme vorbește despre NATO, că la dvs s-a întâmplat lucrul ăsta, uh, antevorbitorul spunea despre faptul că americanii sunt cei care investesc cel mai mult și abia cu o lună de zi în urmă chiar au spus. I-au spus de Merkel, păi noi mai investim mai mult, noi dăm cei mai mulți bani și voi nu sunteți în stare să scoateți banii. Iar Video... Merkel ne spune acum, atenție băieți, stați cu minți, ia vedeți-vă voi de treaba voastră, politica fiecare în țara voastră, pentru că eu vă las baltă. Bine, da? vă mulțumesc pentru opinia Video. Mă rog, înțelege fiecare ce vrea din opiniile lui Ovidiu, o să vă anunț numărul de telefon, 037 nu? Scuze. Și vorbim cu Florin, bună ziua! Florin, bună ziua! Florin e acolo, dar nu vrea să vorbească. Îmi cer scuze și pentru asta, Marius, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Pentru că am foarte Dacă sunteți pe speaker, să treceți pe handset, că se aude foarte prost, Marius. Da, nu, nu, poate că sunt într-o zonă la paterul unui bloc sau cu puțin ecran. Sunt de departe, de partea americanilor și nu cred că la ora actuală mi-am putea permite nici cea mai mare sau cea mai mică supărare împreună cu ei. Sunt, cred că, dintre cei care s-au arătat dispuși să investească, din punct de vedere militanul România, de departe, cei mai mari contributori. Eu nu am încredere... Hmm, stați așa, că, să lămurim care... lucrurile puțin. Da. V-am mai de spus vă trebuie trebuie și trebuie trebuie trebuie vă țin la curent Marius, e în felul următor. Noi, în momentul de față, deci ce, lucrul pentru care putem să le mulțumim, mai sunt mai multe lucruri pentru care putem să le mulțumim americanilor. În primul rând că ne-au băgat în NATO, în sensul că prima dată, 97, Marius, prima dată ei n-au vrut să intrăm în NATO, după aceea, după 11 septembrie, dacă nu voiau în continuare, deci le mulțumim că a doua oară ne-au primit în NATO. Apoi, americanii ne-au dat avioane F-16 de fapt prin portughez la mâna a doua, dar atenție, fără să facă offset, adică fără să investească în România, ceea ce e o problemă când vorbim de cifrele astea. Dar, în 2014, atunci când Rusia a început să se manifesteze agresiv, America a fost cea care a trimis imediat în România avioane, trupe de descurajare, toată desfășurarea asta de acum. Deci, din acest punct de vedere, le putem mulțumi americanilor că sunt aici și că îi descurajează pe ruși, că ne-au făcut scutul de la Deveseluș, că ne-au băgat în NATO. E perfect. Uitați, ați punctat lucru pe care aș vrea să l aduc și eu în discuție. În alt, din alt, despre investițiile militare în uh, România ale americanilor, vorbim despre scutul de la Deveseluș. Cam atât. Asta am vrut să vă spun. Bun, uh, mai departe, să nu uităm că Germania este disperată că nu poate avea o armată de dimensiunile economiei pe care o posedă. Iar tot acest joc al lui Merkel de a dori să facem da, o armată europei... Mă, mă rog, își dorește din toată inima să poată avea o armată la fel de bine echipată la nivelul puterii sale economice. Nu numai... cred că e adevărat ceea ce spuneți, pentru că dacă și-ar dori că... acest lucru, Germania și-ar face o astfel de armată. Faptul că Germania Dar, alocă doar 1,4% din PIB pentru apărare, arată că Germania e mulțumită cu armata pe care o are. Da, dar nu are, la, nu are o armată pentru că nu-i permite nu permit niște tratate militare în timpul războiului, de aceea nu poate să facă mai mult. Nu, că nu îi vedeți arături, că sunteți într-o eroare. De fapt, da, Germania s-a bazat după al doilea război mondial mult pe apărarea comună și a preferat să se ducă către dezvoltare. Au existat niște tratate de acest fel după primul război mondial. Și după al doilea război mondial, după o perioadă de timp nu s-a mai pus problema în felul acesta, Germania nu este putere nucleară însă. Și Germania a avut probleme în ultimii aproape 200 de ani pentru că a pornit, cum să vă spun eu dumneavoastră să nu mă lungesc foarte mult, Germania a plecat în expansiunea mondială în urma altor puteri. Și de câte ori a ajuns să se înarmeze, n-a reușit decât să irite pe alții și să provoace niște războaie pe care le-a pierdut cele mai multe, primul și al doilea război mondial. Ei au această memorie și au această experiență nefastă. Așa că în ultima, după al doilea război mondial, Germania s-a concentrat mai degrabă pe dezvoltare decât pe înarmare, ceea ce nu înseamnă că Germania nu are armată. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Gabriel, bună ziua! Salut, Moise, am ascultat toată convorbirea ta cu vorbitorul meu și sunt de acord. America a investit în România foarte mult, dar eu sunt de părere și fix opinia mea că a trebui să stăm alături de frățiorul cel mai aproape. Da, no, hai, să luam, hai să luăm un caz mai concret, hai să luăm așa că, știți, așa am formulat eu tema ca să vă las pe dumneavoastră să speculați cât mai mult și să argumentați cât mai mult. Hai să zicem că, uite, România, să presupunem că România, n-am informații că ar fi așa, chiar a început să uh, facă alături de Germania o divizie blindată comună. Vin americanii și zic, stați-mă potoliți, că altfel ne retragem noi de la Cogălnicianu. Ce face în România într-o astfel de situație? renunță să participe la armata europeană sau altceva? Corect, am fi chiar între Ciocan și Nicovală, și Nico dar da vedeți, dar, e dificil e, e, destul de dificil să nu intram bine, având în vedere că a fost bine că a fost Barack Obama la Casa Alba cu domnul Trump la putere uh -huh. treburile astea mai complică un pic dar să nu uităm, vreau să fac un citat care mi s-a părut super, super drăguț al lui Putin acum vreo șase ani de zile. A zis așa, să nu uităm că Statele Unite ale Americii au folosit o armă nucleară împotriva unei țări nearmate nucleare. Păi, n-aveau de decât ei armă la vremea eu nu știu ce a zis. E. Eu nu știu ce a zis, asta mi-a scăpat de la Putin, dacă vreți așa. Însă, unde, unde vreți să ajungeți cu asta? Adică sunt imprevizibil. Statele Unite? Da. da. De, de când o... e Trump la putere, da. Destul Drag de... Da, doar la oală Deși, dacă îmi dați voie totuși să mai adaug așa un pic la discuția de astăzi, observați că <coughs> politica militară a Statelor Unite nu prea are legătură sau ceea ce fac Statele Unite, inclusiv decizia asta a administrației Trump, cum se spune pe AFP sau pe Hot News cred că e de pe AFP totuși, e de pe Bloomberg. Decizia asta a Statelor Unite, a Pentagonului mai exact, de a suplimenta bugetul în 2018 pentru apărarea Estului Europei, eu nu știu dacă are legătură cu domnul Trump, pentru că în administrația Trump, și v-am mai vorbit eu despre James Mattis, despre secretarul apărării, că e un alt fel de curent de filozofie care mai degrabă continuă ceea ce era înainte de venirea lui Trump, decât să se fie aliniat la genul ăsta de uh, retorică antinato pe care domnul Trump o are. Bună ziua, Mihai! Alo, bună, Moise! Vă ascultăm. Vă uh, da? ascultăm foarte atent și eram uh, tăia de, de gândurile mele. Uh, bun, am avut o grămadă de astăzi... Uh, Remarcabilă cea cu Uniunea, cu, adică cu... Cu Vaticanul. Cu Vaticanul, da, adică Garda Alvețeană împreună cu Litaniile... Hai să o depășim, totuși că e o discuție serioasă. Oricea ar putea ajuta, plus din să sau Îmi cer scuze, n-am putut să las pe interlocutări să vorbească mai mult, pentru că aceasta este o discuție serioasă. Deci hai să depășim momentul oarecum am usat. Bun, a determinat să se intru în direct. Vă rog. Ideea este următor. Oricare ar fi alegerile noastră într-un film, Până la urmă nu o facem noi astăzi aici Mă gândesc că Totuși O alianță cu Germania ne-ar servi Mai degrabă decât una cu SUA Pentru că și pentru ei în caz Că se întâmplă ceva Le suntem mai aproape și mm. Apărarea în adâncime Apărarea Germaniei este... nu depinde De România cât de Polonia Dacă la asta da. vă referiți Absolut. La câmpia Absolut. nordică de care se tem și rușii Și nemții în aceeași măsură Absolut Adică s-au invadat unii pe alții folosind de exact teritoriul ăla care nu trece prin România. Exact. Avem o poziție strategică de care ne putem folosi, ar fi bine să ne folosim în interesul nostru. Nu avem o Tocmai v-am explicat că nu avem o poziție strategică din acest strategic punct de vedere. Nu neapărat din punctul de vedere al Rusiei. Cine știe dacă apar conflicte, s-ar putea din, din Turcia să vină peste noi cineva. Deci, suntem undeva într-un într -un loc în care putem fi suntem vulnerabili din toate... Vă duceți mult prea departe cu analiza dumneavoastră? L-ați citit cumva pe George Friedman, Mihai? Uh, da, dar nu neapărat în acest scop. Ok, el vorbește la un moment dat despre ascensiunea Turciei, la care dumneavoastră pare că mi s-a părut mie că ați făcut referire, dar nu la un orizont de timp de câțiva ani, ci de niște zeci de ani. Uneori v-am... Am, cred că am și scris chestia asta, mă enervează de câte ori ceea ce pare a fi elucubrații ale lui George Freeman să apropie de realități. Sunt lucruri pe care le-a scris acum 10-15 ani, inclusiv despre crizele provocate de Rusia. Dacă vreți așa să vă dau un spoiler în cazul în care nu -aveți, aveți de gând să citiți, următorii 100 de ani cartea la care mă referam mai scris vreo 2-3 de atunci pe tema asta. El spune că Rusia, ca putere regională, se va cam termina după 2020 tocmai pentru că se bazează foarte mult pe resurse și pentru că acestea, sub o formă sau alta, devin mai puțin importante, mai ales cele de petrol și gaze. Bună ziua, Dan! Uh, salut, Măuse! Vă ascultăm! Uh, da, din ce spui tu? Uh, din păcate, spun din păcate, având în vedere istoria noastră, care nu are un, cum să spun, un feedback pozitiv legat de Germania, din păcate spun că cea mai bună opțiune a noastră ar fi Germania. Doamne, asta cu... hai să lămurim. Deci... Știi, știi că... Avem traume că și unii și alții după al doilea război, și noi și nemții. Totuși România a fost, să nu uităm acest lucru, cel mai fidel aliat al Germaniei că n-am avut noi arme anti-tank și că nici ei nu ne-au dat la timp, că au spart rușii frontul la Stalingrad prin zona românească, Așa. că România a, întors armele, pe România a întors armele când rușii deja erau la Iași, iar armata română era la Cotudonului. Ok, totuși, spune o chestie. De ce, de exemplu, Germania are o, o percepție mult mai pozitivă legată de Bulgaria, Decât de România. Nu sunt convins că e așa. Tot din Sau... istoria este. I I I I I din istoria aveți dreptate dacă vă referiți. Deci, Germania a avut într-adevăr o Nu, eu mă refer la integrarea în Europeană, în anii 2000. Dar nu mai e de păi actualitate ceea ce exact. spuneți. Și de ce, și de ce Germania a acordat mai multă atenție Bulgariei decât României? Și de ce a acordat mai multă atenție Bulgariei decât Serbiei? Pentru că Germania are două experiențe negative legate de România și o experiență negativă legată de, de, de Serbia, corect? În momentul de față, Bulgaria nu este o țară pe care să se poată conta din niciun punct de vedere. se va conta, mult, să știi de ce? Pentru că în momentul în care Turcia se manifestă, cum se manifestă, Bulgaria va fi un pion extrem de important. Din pentru punct de vedere Germania, strategic, da, aveți dreptate că s-ar putea ca Bulgaria exact, să devină mai exact, importantă ca România. Decât România, eu asta spun. Germania, Bulgaria pentru Germania va deveni mai importantă decât România, având în vedere, mai ales acum ce se întâmplă cu bulgarii. Deci, unde vreți Și să vreți ajungeți? Că ei, că ei se înclină spre ruși. Corect? De mulți, foarte mulți ani, da, au această problemă. Exact, exact, exact. Legate de, legat de politica viitoare, eu cred că, într-adevăr, ar trebui să mergem pe mâna Germaniei. că ei nu mai sunt acum, cum să spun, nu ne văd ca cum cum văd, pe, cum văd pe capra vecinului. Văd mai bine capra vecinului decât pe noi și cu toate astea ziceți dumneavoastră că noi ar trebui să mergem pe mâna sunt, nemților pentru că, că la la actuală, sunt mai important pentru ei decât bulgarii. puțin, lăsați-i pe bulgarii. Lăsați-mă în pace cu Bulgaria, ăștia ai dumneavoastră. Eu vreau să vorbim de nemți și americani și mai am 10 secunde din emisiune. Deci de aia vă întreb. De ce să mergem pe mâna nemților? Pentru că sunt cei mai importanți în Europa, pentru că Anglia nu da. știm ce va face, pentru că America nu știm ce va face. Vă mulțumesc pentru că, opinii. Este un mare semn de întrebare legat de Anglia și America, și atunci mergem pe mâna cui contează în Europa. Vă mulțumesc tuturor pentru discuția de astăzi. Sub o formă sau alta, o să mai găsesc motive să o reluăm cândva. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.